الله لا اله الا هو الحي القيوم سوره ال عمران نو قراني كريم په سورته د ترتیب له حاصل درېب نمبر دی او په اعتبار د نزول سره یو کمنو نمبر دی 90 نمبر <خخ> نازل هي د سورې انفال نا د مخکې سورې بقره سره رب داده ای په باور سورته کې د الله په توحید او وحدانیت باندې دلائل نو پږي صورت هي ته الله په توحيد باندې چې نصارى او ثاني نور و مشرکانو کوم اعتراضونه کول د غي جوابونه ني د غي د شبهات او جوابونه به ذکر کیږي دا رنګه کې سرور مسائل او مضامین په یو ترتیب ذکر کیدل او ماغه سرور مضامین په پدې کې ذکر کیږي خو په بل ترتیب باندې او سرور مزامین توحید رسالت جهاد او انفاق فی سبیل الله او په سورہ بقره کې زیات تر رد او د يهوديان او مانی او په دې سورث کې بردي په شرک د عیسایانو نصارا مدې سورې آل عمران داوا او مقصد دې څلور مزاجین ثابتای کوم چې سورې بقره کې ذکر شول توحید رسالت جهاد کی سبیل الله دارنګ انفاک په سبیل الله خلاصې دې سورته دا چې دا څلور حصوله تقسيم نه اول اشاره اول نه راواخلې تر آیات درش پېتم پوری طریقه به مساله د توحید ذکر کیږي او یا پدې اسی کدره بابونه دي اولنې باب تر ولسم آیات پوره دعو د توحید په ذکر کې په دې میات کې لپاره مختلف دلائل دي دلائل عقلیا نقلیا دلائل وحییا فضائل د دې صورت احادیث تراغلی ديګان احادیث خاص کر د دې صورت او ورسره د سوره بقره د سوره بقره ته ابتداء کې موږ د حدیث ونه حدیث د د صحیح مسلم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای اقرا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن الكريم للي دابط رزد قيامت بان لي سفارشي دخط لصاحب دفارسوك قرآن الكريم للي فدي عمل كي تلاوتك نداد عموما قرآن الكريم فزيلت ليا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فدي حديث كوي اقرأوا الزهراوين البقره وسورة آل عمران <تصفيق> خاص سر دا دو سرتونونه ل معنا د رنا کوون کې پررض دقیاممت به دا صاحب صاحد دپاره رناوي قبر کې برناوي میلاان د مخشر کې پو تاسو د دو سرتونونه للی کم چې د رنا والدي سورې بخرا سور اوصوروره عمراننه همما تأتیان یو منقیامتی که ان همما او کا ایا او که انهما فرخان من طير فواح تحاجان عن اصحابهما و دادواره شرطونه په د قیامت باندې راشي او پختل صاحب باندې وي و ريس جوړه کړي شوروبه په جوړه کړي د جرمای او دنور نه به بچ کړي او داغه د طرفنه بدا جنگي دي مطلب دا دا صورتونه ورله شفاعت پیدا الله روانه دارنګي حريز دا عبد الله ابن بريده رضي الله عنه امام احمد رحمت الله دارنګي امام داريني په مسند کې ذکر کړی په اسنار حسن سره یا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی تعلموا سوره البقره وال عمران فانهما الزهروان سوره البقره او سوره ال عمران تاسو دکوی دا درنهغه سورتونه ني سوره کی شلولې سوره ځدی نو قبر کې به میدان محشر کې وان القرآن يلقى صاحبه يوم القيامه حين ينشق عنه القدر كالرجل الشاهد و القرآن الكريم تخلي يوبندن خبر نراپور تشنوداب ورسره ميلاو شكر رجل الشاهد فشاند غتس علاقه دا دارن دا سفر دو دا وجنايات بنس بماراي دو وجنا بدن شوي يا انسان سفرو کي پاغبان سفر اثرات خاري څې بیماری او تکلیف سره راغلي نو نا جوړه بنده پیجن دی شي یقول له هل تعرفنی نو په قران کریم باندې خپل صاحب لو یو چې زه یو په جنم نو ريبو ور لوې چې ما اعرفك ما هو تون جنم نو قران کریم په ورلوې خاص کړل دي دوه شرایطو ذکر د حدیث په اعتراف راغله سوره بقره او آل عمران انا صاحب القران الذي اظماتك في الهواجر واسهرت ليلا و اذا استعفر غره ام ذاه قرانم چې په دسمه او غرمه کما ته ته کېړې په قران لعمل کولو روجی جیو دي نیولې درمه یې کې به روجوا حواجروي ل کې شي غرممیله او ګرم نه او دشتی به تا شو رول لازبه د لسمقییا لیل الب د کول ونهکله تاجر و و اتجارې هر یو سو او تاجر د خپل تجارت په شوالي روستې دله جاګټه میلاویږ او نن به وطال ستا د تجارتګټه ملاويږي حروپل ملکه د ې والخل د نو په دس لاسمانندې بورله با چای ورکه شي او په ګس لاسې بورله همهې شوواې ورکړی شي چې باد چااهی د او دا به همیشي په دی باندې سخانه نه د دنیا د بادچی ونې نه ده چې به سکال دوبري او بیا به ختم م شي وهله رې تاج الوقار <سؤال> او په دی سر باندې بور ل زته غ تاج کې دي او مور افلارلهبي داسې جامي واچوله شي د جنت داسې قییمتی جوړئ جدل طول الدنيا نبا قیمتی نو یریب وی بما کو فینا هذا لسوجنا من لدا دمر قیمتی جانی واجو لشی دمر عزت راکډای شو نو دربرل بوه وی لشی د اخذ ولدکوم القران تصب شو قران لستم او ذا ب صاحب القران عالم او قارئ القران نو ای اقرا وسعت فی درج الجنه وغرسها قرآن کریم لولا او د جنت أغا مرتبو أو درجو لك برا ورخيجا ورسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي فهو في سعود ما دام يقرأه هذن كان او ترتيل وليت قرآن الكريم للي كبك او أو قزرزري للي كبتلوار سري للي أو كلق دمدما باندي للي نذيبه دجنت أغا درجات لبر ورخيجي أخيرا لي مرتبه دأخيراني آيات سري حريز مسل احمد کراغل یا نصر رضی الله هوي چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم یو کاتب وو هې به دي کله کې کتاب قران نازل شو او خاص کر سورې بقره او سورې عمران غلیکلو او دا نصر رضی الله هوي او کان الرجل اذا قرأ البقره وال عمران جد فينا كم كسب سورې بقره او سورې عمران په شهاب کرامو کې اولشتو د دې عالم بشو دا به ذکر په دې به پوښو نو ید دینا هغه په مونږ کې ډېر لوی د عزمت او د شان خاوندو شان لوزول د یوه صورت خاص کړې د ابتدايه آیاتونه تقریبا اولنی اthia آیاتونه مفسرین ذکر کړي تفسیر خاصین او غیره ندي نبی کریم علیه وسلام له د ننجران د نسوه او د ایساانو وفد راغلیو چې را شپ ته سوار لپې کې سردارانو او بیا د دي وفت درې کسانې مشران کړي د یو نومو په عقبب چې او د دوی نومو سید او دریم ل ابو حار نړیدنه نبی کریم علیه السلام فرد عیسی علیه السلام بارک مناظره کوي او جګړه کوي لا چې نعوذ بالله الا الله بچيو اله مداغې چې کوم شوبحات راغی پرد کې الله رب العالمین دا آیاتونه ابتدایي د سوره ال عمران را نازل کله بسم الله الرحمن الرحیم السلام مين دل حروف مقطعه لفيتی سورہ بقرہ په اول کې تاسو ته تفسیر کې را شوو حروف مقطعه او مقطعات تفسیر جلالین د مفهوم ذکر کیږي الله اعلم بن بمرا ربه مراده د دې الفاظ معنا نه خد دې الفاظ په مراد او معنا باندې الله رب العالمین خبوه دې خبويږي د جمهور اهل علم فنيد دا نادد متشابهات نه دي د دي حقيقي علم د الله فور خاص نه او امام ابن كثير رحمته الله عليه ذکر کړی چې د محققین او اهل علم قول دا د قران کریم د اعجاز د فردي عرب اهل لسان لوې شوګوري د عربیت تاسو په کوم الفاظ باندې خبري کوي هغه د دي حروف نه جوړ شوی الف با تا ساده حروف هجانا تاسو په دي حروف باندې په اوپه الفاظ باندې خبري کوي نوطق او کلام کوي خو ديام تاسو د دي په معنا او مقصد باندې نه پويږي چې را حروف مدر دل الف لام میم الف لام را دارنګي اد اسلام ح م ع س ق دغ شنتی ابتداء صورتونو کې کوم حروف راځي نو مقصد پر اعجاز د قرآنی کریم نه الله لا اله الا هو الله نشتب الحق حقدار د بندې چې واغنا بل څوک د عبادت مستحق نشته مگر د الله نه الحيو هميشه ژوند دی الہیوم انت دام فون کده عالم دی سنبالون کده ټول مخلوقات نه نقيو ماردا القائم بذاته والمقوم لغيره فخلب عندي الله رب العالمين قائم دی او نور او دريو قائمي نظر عليك الكتابا ارالې <سؤال> ګلې د کتاب باندې کتاب قران کریم بالحق <سؤال> فحق سرا يرالې ګلې د کتاب باندې قران بالحق <سؤال> دفرض سر غندو له حق چې حق خلق لهختار شي مصدق لما بيني جي دا قران تزویر كون کې د دعوت کتابونو چې مخکده ده نو القران الكريم نمحكيت د الله کتابنا او صحیفې د اميا او ته رشي وی راغي تسبيح جاي وانزل التوراة والانجيل اور علي ګرد د الله توراته او انجيل من قبل مخکيدې قراني كريمنا توراته او انجيل د قران نمخرا لليو بهدل لن دا قآ کیم هدایت دی دپه د خلکو ددل ل ن یا لږ دقرآ کین سره چې نزل علیک اللہ کتاب الله بتا کتاب را لږلی چې دا حدایت دی دپه د خلکو او هدن مصدر مبي د فاع د هدایت کوون کې د لار خوددون کې د خلکو لرا او یاد لې د انزله توات خو انجین سره تومن من هودل ل الناس نخره قران دا تورات او انجيل هدايت او د خلکو حق کومه زمانه کې چې الله رالي غليو موسی عليه السلام په زمانه کې تورات هدايت او عيسى عليه السلام په زمانه کې انجيل او باقي بعد عمل هدايت او قران چراغه نمود کتابون منشوف فالقابل د عمل فاتنشول وانزل الفرقان او علي بن ابي الله فرکه اونکي کتاب دال قران نو یا جنسی کتاب ده کم چې آسماني کتابونه دي کع تورات دي انجیل یا زبور یا قران کریم دات نه مراد دي زه هر آسماني کتاب چې دا داد حق او د باطل فمن سکارق وی فرق کوي او یا د فرقان نو مراد ترې دي زبور ده مخیہ القرآن کریم ذکر کو نظر علی الكتاب او ور پسے دا ور پس ذکر د تورات او کو او انزل التوراۃ والانجيل نو فانزل الفرقان کی زبور یادی چې داود علیه السلام دا ور کړه شوی او دریم خواندا چې الفرقان نو مراد قرآنی کریم نه او داک او د ققرآ ري دديد التظيم ده ذكر کو دلوشان د ووجه مخوي نزله عيك الكتاب او بیا دديد د اللوشان د ووجوي وزلفررقان او را لل د الله فر کوون ک کتاب او دقرآيم سره تنزيل ذكر کو نزله د تنزيل یو معنا دا د ل ل او کاوذ تورات سره ذکر سره انجیل سره وانزل التوراۃ والانجيل انزال معنی د غوند مونډ یو شیرا لیگل نورانی کریم لګ لګ د ضرورت مطابق په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نازل شوه او تورات او انجیل غوند الله په موسی او عیسی علیهم الصلاۃ والسلام را لیګلیو نو کد سورقان نو مراد قرانی کریم شنه دا غي سره انزال ذکر کړي وانزل الفرقان نما څه درل ذکر شیو چې قرآن کریم نزول دوه دو راته شوی د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نن یو د لوح محفوظنا بیتو د بیتو المعمور نبيو د عزتنا طول, طول را منتقل شوی او د بیتو د عزتنا بیا په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې د ضرورت مطابق پدری شاله کې لګلګرانه نازله دو ان الذين كفروا بايات الله یقینا ان اتفعان کیفر کرای دایاتو نور اللہ نا لایاتو نمانی د دین انکار کرای لہم عذاب شدید دې د پاره به عذاب صح والله عزیزون انتقام اول لا ذورور خوند بدلی غستون اللہ ذورور بات شاده بدلا غستون کړي ان الله لا يخفى عليه شيء يقال ان الله نه پټيږي پخوان دي څه شي فل ارض ولا في السماء زمك كي يون په اسمان کي په اسمان زمك كي په عزت کي الله نو څه شي پټې دي نشي هو الذي دعا الغزات يصوركم في الارحام کې شيکلونه در تاسو لپاره رحیمون د مین دوکي انسان لا پیدا نه دې دموور په ګډه کې ول الله رب العالمین مختلف شکلونه ورکړي چال ثور چال اسپن چال یورم چال لمن الله غزاات دې شيکلونه در تاسو لپاره خیف ود مین دوکي کیف یشا څنګه چې الله خو خو څنګه الله واری لا اله الا هو مشتو الحقدار دو بندګي سيوا د الله نا العزيز ذو الورد الحكيم او حكمه واللله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين